Martín Quilloren Chokoa. Martín Quilloren Chokoan e, eta ustedit gaur mirarik egin berdua sarrera. Ba bai, bai. No. Miratik astea izango zen ni honena, ba, ez eh, urtzi. Ba, bueno, va <laughs> bueno, ba, ama bestegunero mundu guztia hasi oihartzun irratitik. Asioi hartzun erritik euskal herri guztia, mundu guztia esamen zela, Martin Kitoren izaten da. Eta iritsi da eguna, usteguna, otxailaren ugeitea irua. Eguer dion, Martin Kitxo. Eguer dion. Ementxapundatu den libreta urdin ean, amar. Amar, oorezko matrikula. Aba, aizu. Sarren ari. <risa> Nekin oso geizkin portatzen eh, Martin? Ez, Zertik? ez, ez. Bakoitzak hartzen dut bere emailean. <risa> bueno, na, a ber, xoin. Gidoi haikusi eta nenekin oso geizkin portatzen eh, Martin? Entzule guztik badakite Martinkitoren txokoak ez dakalakite hori hirik <risa> bueno, bueno <risa> Ez, baina zertik han sartzen ze aimeste, nerekin, Martinkit? Ba, ez dakit, ez dakit, ez dakit Psikologoa eta pillok ez geha hori ondorio batea iritsi, baina aigea, eh? Zai, gaur menu ugaria, beraz, guazen, ze asko jango degu eta bestela ez geha iritsiko menu naturala jatea, bega, guazen Bai, zizkamizkatan aurreko saioko sobra batzuk, alde batetik, kubako, txorixo, tropikalak eta beste alde batetik, Baskoniako broxeta piperrarekin. Hori aurreko saiotik soborran gelitu zitzaigun da? Hortxe, berrezkulatun nahi ditu. Gero, laro geikoa markada askotan, aibatze dezbezaio kontan, ba ekarrikoet, laro geikoa markadako plater tipiko bat. Tejerito frigituak barre pixka bat egin. Zegaur, otxeilean ogitairua, ez? Eh? Bai. Bueno, lehenengo platera. Lehenengo platerean, abat inoko sanplazetako opil euskaldun erdaldunduak, Zein, da, Euskal Telebistarekin seri daka. Egi gurenkeria gazigoztoak. Egi guren egindako adilazpen batzun arira sortutan polemika Etakero, Zemen, bat, no, aindela, bai. batean, bai. bueno, eta gero Igeldoko txerrituleta musikalak. Za hemen Igeldoko pertsonaia ospetsu bat egiztenu den, orain dela 11 egun edo az. Bai. Bueno, tapigar en platearen. Christian Galbezen Oliasko bular euskaldunduak. Hau, Hau da, pasarguia ningorida, horida, horida, ingo de esto. A ningo de <laughs> daukagu, eh bideo pasarte ozpinduak Revillaren ateraldiekin hemen gogoratzeko dugu polemika handia sortu duen beste bideo bat, Leizagola elkargoak ezabaldutakoa eh, eta oni ostika emateko hazi Euskalduna, hazi, eh, zetakin Bueno, eta bukatzeko, enpresa bat jarriko du Epo puntuan, hori da, postre Euskaldunik eztauko agunez, ba, crema katalana jarriko du, ze, katalanak bat ditugu <risa> <risa> Bueno, asiko geha zizkamizkekin, o? Asiko geha, venga Martin, zizkamizkak miska Martín. Si eska aurreko saioko gauzatxo bat, bueno, gauza batzuk kontua da, ja, e, jaso ditu dela meztu asko. Ordun batzuk bakarrik irakorriko ditut. Meztu gehienek esan dute miraririk gehiho hitz egiten usteko. Eta hori errita saioa da urtzi rentatetaren. Ke raro. Ordun mirarik nahi dezuenen badakizu eh bai, hitza bai. badakaz Gero eh sea Clementek ere idatzi digu Berriz, Ara. bai. Eta hau esan digu Mila esker saioan nere izena aipatzeagatik. gatik. Sisonen ere entzuntzuten saioa eta horregatik akorratu ziren nirekin. Eta gero esan digu ondo pasau eta guetakan bai. Hori <risa> asko aia zabaltzen gainera, hori esan berra dakat, eh? Hurtzaro e, ikastolako patioan egon nintzen lehenkoan, eta danak ordo, ondo pasau eta guetakan bai, abor. <risa> eta hori dalata, kubatar horren grabazioa dalata, Aha. idatzi digu Mikelek, eta esan digu... Kubatarraren grabazioan beste e, zati de igarri bat dagoela ta kuk ez genuela aipatu. Orduan guztiz eh badakazu Kubatarraren grabazio hori jartzea? Bai. Edo igual le esplikatuko dugu, hau da Kubatar bat Euskara ez. hori e, ba, da, hemengo jendea jonda Kubara eta jarriote Kubatarra euskaraz hitz egiten edo ez dakigu oso ondo nola, Kubatar honek euskiraz edo <laughs> antzeko hizkuntza batean itzein du. Entzon. Benga, entzuko dugu, goazen. Bai. Gaizo labu, zer modu? Ondo. Tasu, ondo baitasun ba. Gutxi Eta or bukaeran Mikel, Mikel, Mikel entzuleak, esan dugu hor Euskal Herriko ondartzen independentziaren aldeko erakunde armatu baten aldeko oioak daudela Ah, bai Bai, entzun dezakegu entresakam ezeez? Eusko aietez garazuna! Eusko aietez garazuna! Mikelek dio esaten duela Eusko toallita eta askatazun <risa> Harri dezakegu berriz jaketiketako Mikelek arazua daukan A Eusko hita ezkarazuna Eusko playita bat. igual Ez nik beste gauza bat <laughs> Ulertzen dut Baina e, bueno. beste gauza bat Baina Baina Miqueli esango diogu Ez dula Arrazoirik Baina bueno, Ala ere Eskertuko diogu Miqueli Clementerita Beste guztiei mezuak e, idaztea Eta beti ere Bueno Uste gotuain e, Nerekin sartuko zara pixka bat eh? Bai zeoain ditugu berriz Baskoniako broxeta piperrarekin Oain dela bihazte E, aurreko saioan, jarri genun Baskoñaren emaitzarekin gertatako gorabera bera bat, ezta? Bai, e, nire lehenengo astean no, olako zer zen eta... Lehenengo aste lehenaz tan Bai, lehenengo Kit... aste kirol bai, kiro gorabera gora bera batzuk bile genitun. Bai, gogoraziko bai. dugu, meseez? Zer, bale, bale. Txena, aina ez kargatzen gorta. Entzungo dugu. Bai. E, Bilbau basketek, iruro gehi tamairu eta iruro gehi, iragazizuen. Bai. Eta kajalaboral Laboral Baskoniak 66 eh, 93 irabazi zuen. Garapen arautzen. Hori da, bai, atzo so, bengoratik Gipuzkoar eh, Gipuzkoar futbolak. Gipuzkoar futbola, eta Gipuzkoak kirola pozik, estan. Osabaten zut da den, ta bestian tamen tju. Bueno, emaitza ere emango dugu, Tau Baskoniaren emaitza hor dugulako... Ixin Izan ere Tauk partida joketu zuen lako, atzo eta jersrap bizkaiak ere bai noski, beti ere oso... Ixin bueno. guztatien! Gipuzkoar eh, Kirola aztertzen dugu, baina saskibaloia ere bai, aipatu behar dugu... Ixin Eta gazute, eskura, ez ezta Eta buena bai, lehenosan dugu, usandu Eta jesra Bilbao Oio mo Comanche Basquet, hiruro gita bai. mairu Luzentun alikantek, hiruro gai hori, Ema eman behar genuen A ver, ze paratze da eme Martín? A ver, au Ego eh, indela piastere entzun genuen Bai, bai. Eta horren arira Kritika bidegabe bat jaso nuen Kristalaz ah. bestaldet dagon Bidegabe bat, bidegabe izan gote Bide gabe bat. Bai, bai, bai, bai, bai. Esantzun manipulatuazoa. Ba, bai. Manipulatuazoa, manipulatzailean intzela, eh. eh, gesurteroa... Manipulatza bueno, oi bueno. que... bueno, <risa> bueno, bueno, ez es no esan, <risa> <temeste>. <risa> bueno, <risa> eh, Martín? Hor txedo, jarri izazu urrengo grabazi joan. Azteko, trampa horrek. Izane, montaje haintzuzuk... Ez da, izase, nik montaje haintetela bai, a 8 horiek sartu hori segitan zetorren es, dana. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, es, gesurtero. <es, es, risa> es, que <risa> <risa> ez da, oi. Osea, kontua da, gaizki, gaizki txema dut, gaizki txendu minu. Ondo txema dut, azuk manipulatzen bazu, ordun, malo. Zentsura <risa> oh! hasiko gara hemen aplikatzeko. Aznarrek erabilizun koderno urdin bat, bere ministran izenak eta apuntatzeko eta hori oso famasoa izan zangarai baten. Nik hemen apuntatuko dut, oaintxe bertan, zuk esan dira zula, hori ez da e dago la jarraian da. Tatarren saioan, jarriko dugu? Ez dago jarraian. Zer? Jarraian dago, ez dago jarraian manipulatzailea, e gezurteroa. Itzpotoloak oso, oso potolbak. Eta nik agindu nu bezala hemen txedaukago grabazioa demostratzen duna dana jarraian zetorrela eta Baskonia dala saskibalo italdea Baskonia araban dagola eta ez daklazerik usirik gipuzkoako futbolarekin. Badaukago entzutia edo zentsura aplikatuko e, iazu. Lagunarok, larogeita sortzi eta larogei irabazi zuen. Bai, lagunarok, bai. bai. E, jespa... Bilbao Basketek, iruro gehi tamairu eta iruro gehi irabazizuen bai. eta kajalaboral Baskoniak, iruro gehi eta irabazi iruro gehi tamairu irabazizuen Hori da, bai, atzo, bengo dati gipuzkoar, e, gipuzkoar futbola eta Gipuzkoak kirola pozik, ez da Tau emaitzare emango dugu Tau Baskoniaren emaitza hor dugulako izan ere Tauk e, partida jokentu zuen Atzo eta jers rap, e, bizkaiak Ere bai, noski, beti ere oso, bueno, eitzen dutelako, beraien paperakukemen Gipuzkoar eh, Kirola aztertzen dugu, baino saskibaloia ere bai, haipatu behar dugu, horche, takazute, eskura, ez dazta. Eta huena bai, lehen osan eh? Eta jesra Bilbao, komantxe basket, hiruro eh? gaita mairu, lucentun alikantek, Ebaiza, En fin, en ori, fin, eman e... behar genuen. Ya e... está, a ver, zer, zer. Zutitu, zutitu, ¿eh? Harry, me la unico la Bueno, me la Ahí tú, Martín. ¿Me sedes, eh? Bueno, ya vale, ¿eh? Leñengo aldiz Martín Kichoren saio así eta gaur da amabi geibat garen saioa, por cierto. Tenchío puntiobat, naho haritu, ¿eh? Cristalaz, bestalaz. Vai, vai, ¿tabes que rectartean cristalazan? Plátano bat, me ha gustado, Martín. Bueno, pasa, de Gordon. Venga, pasa. A ver, Geo... Arguiua, pasa, argu joan enabezza ikendezun, eta horrekin ikusko zeu. Uff, zentsura aplikatuko didea, baina, uzet, amairuk ge gehi bat garren saiora ez gala ere, txiko, ebal. <laughs> Espero dugu, zentsura ez aplikatzea. Bueno, bueno, eskerrak mirari daukagun hemen bizkat, gauzak bye. baretzeko. Bueno, bueno, mirarire, eh, baretze, baretu, baretu, beha egin sartzen zean, eh, ateako, du bere. bai, bai, bai, bai, bai. Gobierno eh egun, eguneko, o sea, eh eguneko, tarte emate zaie, kritikarik ez eh, egiteko ta hola. Ez dakit zenbat egun tramatasun mirari. Ba, ez dakit. Baia ja buka tusa isu. Vale. Bueno, en fin. Bueno. Sí. Don José González de Tosacontri. Se registran sí. los tres. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en cabo. Sí. Algo. En estos momentos, en estos momentos... hay un disparo. Se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque porque se ve la policía, la, la, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías, entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de Diputados con la pistola. Y vemos cómo... cómo... Cuidado, la policía, la policía. ¡A suelo! ¡A suelo todo el mundo! ¡A suelo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metrallitos. El... Bueno... Nuntzinean duela oita amaika urte, Martino? Oh, jo, ni oindela oita amaika urte, ne ono oh, jartzu nirratian, bai. <laughs> ja berro urte bete berritan. Serio, serio, nuntzinean zu. Ez, ni oso gaztean nintzen. Eta zuek etzineaten, egon gobi zirik, e, ere? Jaioa, egon gozineatun, zuek no. etzinean. Ni umean nintzen, eta ez, ez genuen askorik ulertzen, baina ulertu genuen azan, momentu batean jendeak kriston belduraz edukala, eta pixkanaka, pixkanaka, orduak aurreratu beldur beldurrori, ba, baretzen edo hasi zala, eta momentu jakin ba, batean, ba, ez genekin hori, estatu kolpe daitzen zioten, hori, ba... Zer oze, arraruaz bai, bai ez? Bazinen bertan berak elitu zala, eta nola bai, ba, e, lasaitasun giro bat, edo. Nikotzen eiz, ikastu lan geundela, agarkitagarbiozan bat, ikastu lan geundela, maizurik gabe, danak gela baten sartutan, eta ez zer entenditzen, eta lako bat maizuak sartzen da sartzen ziguten, ba, ondo doa, edo, ez genekin oso ondo zertzen, ondo zigoana, baina ematen zonazkenean, ba Bueno, zertikan jarri dugun bueno, Gaur hogeita urte betetzen oh, yeah. nire lako, Tejerok eh, Estatu kolpea emantzunetik Goizean, argullan ere entzun dugulako Zalantza eh, hogeita maika urteren buruan Hoixe da ez Estatu kolpea ematen saiatu zan eta etzun lortu Edo estatu kolpea emantzun Hau da, estatu kolpe Beak Naizunaren parte bat bintzat lortu zun, Edo etzun lortu, hor txerra, bo ez? Estaba da, zea Etzula lortu, eskerrak <gül> no, etzula bueno. lortu Hau egen berdago Somera, tejero gaina asko keztak itela, baina Euskadiarrian egontza lan. Ah, bai. bai, egon bai. kuartelean eta Donostiako zabeetan eta gaina hemen espediente bat iriki zioten, ba ikurriña adalata. Osea, Criston pieza. Bai, bai, bai. Pieza. Aisu badauko en zutea hor 80ko hamkadan punta-puntaan egontzan abesti bat, bai. tejero fregituak, bai, bai, bai, bai pizka batek. Entzun gozu pizkat eta gero kugaratuko ditugu anekdotatxo batzuk. O, dos, lo que marcaba el calendario. Conmemorábamos el 30 aniversario de aquel fallido intento de golpe de ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo estaba flipado cuando Falgoso Tero era refrendado y ya la votación había comenzado. Soy yo nombrado Manuel Núñez en cabo Y de pronto irrumpió el teniente Coronel Tejero Apunta cargen y fuego Dejaste pecho perdido Todo lleno de agujeros Coronel Tejero noche... Bueno, ¿zer da, Martín? Teniente Coronel Tejero eh? Tipo bat, dibote batzukín Han sartuzan al no enoen zon de gombesela Ta conto da, bueno, ogeita meika urteren buruan eh, Ni buset balagolaia pixat parri Tía, baintzat Eh, nahi dizkizuet kontatu hiru anekdotatxo. A ber. A ber. batetik eh, Guardia Ziilliak eh, diputatuen kongresora joan zen autobus ez. Ez tankeraiz autobusi egin. Bost autobusetan. Nork erosizitun autobusak? Oi, bai, autobusak erosi Antonio Tejeroren emasteak pin <laughs> milioi terdiren truke eta autobusak zian bigarren eskukoak. atea kontuak autobusak nola ze den hogei minutu behar izan zituzten Autobusek martxan jartzeko. 20 minutu, eh? 20 minutu. Hori da aurrenekoa. Ez ezopar askoreekin. Ez zenbat autobusek esan duzu? 5 autobusek. Berregun bat guardia zibilak izan ziren eta teoriaan guardia zibilei esantzieten atentatu bat zela e, e, e, ah, ta, eh, desplazatu in autobusez. Hau da. Guardia zibilek ez egiten no asi joazen. da zerta asi joaztena. Bai, atentatu batekin serikusia zeukan ekintza batera edo Ah, behailek ziren atentatu gileak edo... Ez dakita hori gileak, ah. hori dut gileak. Bueno, bigarrena da, eh, diputatu en kongreson taberna da, hola. Bai. Eta han bai. itxita egon zion bitartean... Horda, laroga eixentimo, kafiak kortatun dugu. Bai, da, eh? oixe da, oixe, oixe, oixe. <risa> Eta hortik aurra, zapatero, goin bera etorizitza egun. Bueno, ordu horietan beira zer kontsumitu eh, zuten guardiaztibillek. Ah, si, sí, eh? Eunda berrogeita iru likore botilla. Onda berrogeita erun licore botilla. Bai, bai, bai. Laro geita malau, Laro geita malau, ardo botilla. Zerta, konizu, tenue? Hamasei, hori, antzeuden biterdea, edan da, edan. Ah. Hamasei kucha gara Festa gazen. Bai, bai, bai, kristona gaina. Sak el whisky txeli jari duzitzen. Bai, bai, bai, bai, jantzitokate <risa> <risa> <risa> jatafuego. Ogeita bat kilo embutido, jantzituzten. Urraiaz tabar. Ogeita bi barra hogi, kontzumit Hirurogeita mar kilofruta, hori eztagi pixkata alkohol etik pixkata errekta <risa> Eta guztira zuten kontu nartu, larogeita laro bateko urteari buruzari gehala, eh? Uh -huh. Guztira eragintzituzten zituzten mila pesetatako gastuak. Eta horietatik, berrogeita emesortzi mila peseta baino gehiago, tabakotan gazatu zuten Hala Kriston juera gaintzuten, eh? Bueno Gainera esan behar da, zerbitzerien eh, propinak ere lapurtu zituztela Ah, bituzetan, doa Onena. Ba, eka, bueno. bueno, eta hirugarren anekdota da eh bueno, Jaquina, eh kolpe saiakera honek edo sekulako oihartzu izan zula Eh edabideetan, Espainian ez ezdik, Europako edabide askotan eta, ba batzuk ez zuten oso ondo entenditu edo oso ondo entenditu zuten sekretatzen arizan, eta Suediako egunkari batek titular hau emanzun urrengo egunean. Toreros Jantzitako ero batek diputatuak izutu ditu. Toreroz! Bai, etzekiten, e, uste zuten, tricornia montera edo zala, eta uste zuten, erobat sartuta zeolaan, arrak, ze holaan, toreroz mozorrotuta, etzekiten, harrak, ze guardia zibil klase daukagun hemen, eta baita, ohi se santzun, zan ez azkenan hori pasatzen, ez? Toreroz hantzitako erobat, ara sartuta, diputatuak izutu intzitun. Baina bueno, izutu, hola ospatu bat zuten, etzien asko izutu. Ark zeh enten dituko zuen, suediako gazetariark? Aguskal, no. Bueno, gaur egun Tejeroa, guk barria pesketein degu, baina ez dakit aztenean Tejero bea ez da guri barrez. Kontua da, hogeitan mar urteko kartelatzi gorra ezarri ziotela, baina laro gehita batean kartzelan sartu, eta laro ja, ma bi urtera, hiru garen graduan eta laro gehita maseitik libre da, ola. Guardiaz zibiletik kanporatu zuten, eta hizkuntzak e, ikasi ditu, zarte hontan, ez dakiko euskera ikasi dut, euskera egtaposible. Euskera egtaposible. <laughs> margolaria da Bai eta kuadroak 300.000 eurotik gorako prezioan saltzen ditu Beste gente kuadroak metraljetekin za Ba ez dakite ez dakite beste estiloko beste estilo kuadroak izango dian saiatu naiz interneten begiratzen baina ez da eso orkitu ez dakite dakit autorretratoak dian no? ez horian ba. Orche, ¿eh? Orche. Right. Bueno, bueno. Tejerito, acá el debate a un chico y tú, tal. platera aquí Sartocoa. Venga, voy a hacer. Martín, lengo platera. Abadiño samblase eta Abadiño tamatsesa, ai denka zara mendaren eta ezka zara mendaren. Oserdau Martin. Samblase tan? Ah. Hemen mirar ikusi tegutegiari begira, balda kez samblase una zeindan. Otxailak iru. Otxailak iru. Ah,anik internetan da. <laughs> <laughs> Ba, ah, batinun eun hondilla izaten da. Bai. Feria itendute, eztekin joiz eguntzatean. Ez, baina ez, bueno, bertatikan sokarria edo ekarri izan diate. Ah, e, ez da rekomindiketa ez izateko ta Zer nola e, irudikatzen dezue eh, ango giroa? Hala, baserritar giroa igual. Bai, ba, feria izaten bai. da. Giro berdaldu na era bat. Justu kontrakoa izan berrizun. Justu kontrakoa, eh? Kontrakoa, ez. Bai. Zeinek erdaldu duzun azkeneko San Blas Zer, zer Zer, erdaldu zuen Azkeneko sitten blaseguna abadi nion Hez da ir Ba, bat emad jungo zein Euskirazetzekina Hez, hez, hez, hez Euskirazetzekin Ba, no, erdalduin Ez zan da izuen Juan Carlos Ez, ez, ez, ez Ez hiliau, ez Por cierto Ete be, ete be. Por cierto, donostiko Oan Ete, Ez, ez, ez, es, es, es, es que, Azken orduko zega dugu Vai, Pleno Pleno du, Donostiko pleno Polemika Egon da Christona, Juan Carlos izagirre eta tenis itsasoren artean da pleno 5 minutuz eh Bertamera utzi dute. Uste oh, no izan bertzula ja tejero sartu dute. <risa> no, <Martinko risa> <en, dute, risa> eh aur ser au rapidik etendote. Martin ki zure ditxoko en serioa da or bilketa sistemaren gainean aiziean eta eh, Deniz tenis jarrera harrera eskor horrek badirudi Juan Carlos eh, mindu duela eta bueno bihar egunkarietan irakurreko dugula. bueno. <risa> Enfin, Zeine Kerdaldu sí. San Blas Euna Abadeñoan Euskal bai. Telebistak. Zergatik? Entrevista e, e, bertan ze biltzan baserritarrei eta ferian e, ze biltzanen galderak euskeraz egin, euskaraz erantzun eta gero eskatu zion kazetariak gazeta, e, eskatu zien e, bertakoei euskeraz egindako dirazpenak, herderaz ere egiteko. Normala demezela bikate bi doste eta, ez? Normala dan bezela es, dan bezela bueno, igual, es. Ohikoa, zenik ni dakit bezat eh, partidotan, realeko partidotan, i genoter alemizi. Euskeraz eta gero galdera berdinakin, erderaz. Ba, Bat, etebebitentzako eta este, etebebitentzako. Baino bere haien ama hizkuntza euskara balin bada, euskeraz galdetu bazai e, zergatik annaitute adierazpen berdinak erderaz. Oste, pues, berdako, ni erdaldun batean ez diote esaten. Ez, hori erafin. Hori eragia da niregiak. Bueno, e, betidanik, sektore batzuk edo hori kritikatu izan dute, eta abadinoko sanplazetan gertatutakoren arira, eta beste kasu baten arira, ba, horrek polemika handiagoa eragindu. Bi garren kasua da, Garikoitz Aragolazarena, honek adirazpenak eintzitun euskeraz, eta kasetariak eskatu zionean, adirazpenak erderazere egiteko, honek esantzun, bueno ba, euskeraz nahikoa zala, eta gero Etebin jartzekotan jartzi, jartzizatela azri tituluak, ez da? Dai. Zein izan da kontua, gari gara laza, atera zala baten, da ETVn, etzala atera. Tensura? Tensura, oi da. Horren harira, azkeneko hilabetetan badago, sinadura bilketa kanpaina bat, Euskaldunok Euskaraz ETVn izena duna, eta eskatzen diena, et ETVko kasetari ei, kasutan, adirazpenak erderaz egitera ez bultzatzeko. Hau da, Euskaldun batek adirazpenak Euskaraz eginda, nahikoa dala, eta... Euskaldun hori ez tala harri behar erderazitze egiten. Sinadura bilketa horrek irun mila eta berreun atxekimendu izan ditu, eta kontuan nahiko gora iritsi da. Alberto Zuriok beak esan du, ez da agindurik, kasetariek hori egin dezaten. Eta Blanka Urgelek, hombre, Blankita! Blanka Urge, zure launa. Blankita. Esan du, hori, Eitebeko estilo liburuan txertatuta dagoela, eta nahiz eta berari normala iruditu bakoitzak, erazpenak nahi ditun izkuntzatan, Egiteko aukera izatia, estilo liburuan dagonez nolabait kasetariak estilo liburu horren menpe jardun behar dutela, kasetariak estilo, horre, estilo liburu horren menpe jardun behar dutela, eta nolabait edo derri gortuta daudela bi hizkuntzatan jasotzeko baldineta aukerarik baldin dago, hau da, batzutan bihizkuntzak ez da kizkita. Bat bakarrik eta beti gazelanea da. Hori da. Hordun, ez dakigo. Oso Euskal, Euskal telebista oso euskalduna du na dan, no, Nik Euskal telebista nik ez dio deitzen, baina, bueno. Nik era batean deitzen dira, baina, bueno. Hordun, etorkizun den, ez dakigo estiro librutik hori kenduko duten eta adirazpenak euskera hutxez jasotzeko aukerari e, bidea emango dioten? edo bueno, oa inarteko? Euskal urte gauza asko aldatuko dira hor. Beste, dute urte terdi ere ez dala itxin beharko, ez? Espero dut, bintzat, urte terdi ez itxo ditea. Baina, ete beren gainean, polemika honek tokia izan duen arren beste batek, beste polemika batek kendu dio tokia. Protagonismo handia izan du, Jesus egigurenek, Hombre! eta batez ere, Jesus egigurenek hitzetik hortzera saioan indako adirazpen batek, ezta? Eta bai? gaur gar, bertan esan zizatu ezen, Abai. egin beharra dela dela erderazko kanal guztik kendu eta euskarako Euskera kanal bat eta a... Orin zen gesioes, Jesus bortan, arrasu ia... Da zesan ibeak... Euskera, ganiak prorama batetan txek eta esan ibeak... Horra, xe? Daxan tu? Daxiru tuse izue orin Dai? Bai. Bai. Baina nik izakitek ikustegi kritiko bat edik Iruitzezit arahuntzala Euskaldunon txalubila, ez? Txalubila, ez? Hau esango, ez? Bat, txalutuko nautu eta orteik aurra Zan lehiki, baina egik gure desmarkatu inda ez? Sozialisten diskursotik eta nahiko arazo izan ditu rogalkabarekin askotan eta Hori izaten dute, ez e, bueno. Eta hitz paper banak eta o funtzio banak batean. bat Baino, ni, asoan, e, sozialistak etorri zinetik e, nabaitzen da ETVB indartu nahi dutela eta ETVB bat gehiogindartu que llegó muchito. Diru Athletic Balmiderese va ha raidao hor adibide bat programa berri bat estainatu dute duela gutxi eta atzo ikusi nun lehenengo aldiz eta eta san gaueko, gaueko bat aiama bai, bai hau da etb a Ay, postu ayendo un programa se se ba, bueno shield con ese etb va mirarik hitz eh, edo bi hitz beste sentide bat ema naide ez aiamari bai ba aiama hobin dute ba Zetxarra den programa bai Guztak, guztak. Elor bueno, migero antzeko <coughs> kopia baten eh, eh, Ikosiko dugu, etek ze bide hartzen dun Sozial indarren duten bitartean bintzat Baina ez ematen imaten egigurenek eh, Eragiteko aukera asko ez, izango dunik bueno, eh, Egi guren, baina eh, garrantzitsua goa izan da Oaintxe aipatu dezun, beste pertsona bat, ez da? Joan Carlos, Carlos. Hemendik dik, eman eh, nahi idizkiot Joan Carlos izagirreri Ona etorri izan agatek Et horrek besteak beste eragindulako eh hemengo txukunketa pizkat <gülüyor> astintzia <gülüyor> estakindolan izan. Bai. entzungo <esa. gülüyor> dugu, <gül> Bueno, entzungo deu, <gül> bueno, ze, eh esantzen uten entzule batek proposamen bat egin tzula, abesti bat jarriz, ba Juan Carlosen iritzia jasotzeko, ezta? Bai. Hau da <gül> <Hai. gül> benebenetan Juan Carlosek izandako elkarrizketan jaso grabazio bat. No. Bueno, gure entzule batek Onako kanta Bializigun, entzun dezagun Eta, gero, comentariocho Atze, egingo dugu En una casa del pueblo Entre otros socialistas Lloraba don el orta. Lo pusieron para alcalde Porque dice que tenía Una frente prodigiosa Pero el 22 de mayo Y ole todos en Petro Torcé Loa berxale de virtuiole, lehkitaron erpode. Bai, <laughs> badaka bere, grazia. Nik etzein bat ere gustatzen inoiz, eh, geiski itzeitea inorreta. Ez, ez, parodia bada. Baina egila da, alkate hori adekin, eh, benentzun, irakurrinun, eh, egun karibatian, eh, bene gara jantzine gotzi bezala, eh, ona izan zala, alkate bezala, ba, beha osako ona tatsarrak izan ditutene bezala gian, Baino geo alkate hori bezala, desastre utza izan dela. Eta nik uste, te, e, pertsona honen jarrera alkate txagaldu zuen ean, pixkat egin haula. Hor Martin. Ez kerrak ez zun inori buruz gaizki, eh? <laughs> ez, sakajardun behar. <laughs> bueno, eta guztetzuk, erremedio bat badakazulan ez? Ez, bueno, erremedioa, ez. Kontua da, asko usatu zai dela formatu hau, hau da. Ezatia, bueno, jarriko dugu abesti bat eta ea zer ea zuzuk ze esaten duzun eh abestiari buruz? Azko okay. gustatu informatu hau. Baina behin bakarrik, erabili zenuten. Claro, claro. Abesti bakarra jarri zeni joten. Claro. Ordun zein naizenun, balerona joiz contigo este jaztea o este toki abesti batzu ke doa bazuten jartzia. Okay. Ordun Oihartzun irratian eta Martinkitoren txokuan zer egiten dugu elkarrizketa bat bukatuta dago nean, eta ez dindan berreskuratu edo berriro egin? Elzinezko elkarrizketa! Venga, guazen! Martin ez zinezko, zinezko elkarrizketa! Bueno, hortxe, ezinezko elkarrezketa en Sintonia. Entzungo dugu? Entzungo dugu, jakinan aziko dugu, mm. hau dala ezinezko elkarrezketa. Honnek bereizten du zer etzan gertatu. Baina, no? gertateziteken. Entzungo dugu? Baina, baina. Entzungo dugu aurreneko abestitxoa? Venga. Venga, bota. No. Bueno, gure entzule batek, onako kanta bializigun, entzun dezagun, eta gero, komentariotxo bat ze egingo dugu. <totipasen> Martín Quiñoren txokoa Bai, uh, okay. <risa> baraka mere grazi Nik Baino egila da eh igual contenido falta siztaila. Eta falta zitzaion kontenido hori, ba, ematea. Eta kontenido ta iztite genunean iztite genun Ban, gure ustez hankamaus gehitzez alako, bai euskera e, butzatzeko gara gian, eta euskal kultura, eta hini guztet euskera paregabea gala e, gure kultura barak munduan. Eta hau zer da? Ez tegula euskera sustatzen, martinkitzoren txokoan! Nola esan dezake hori? Gehiotan entzunberko du. Bai, konten idua, falta zailola! Bai, eta posible. Bai, eta que, está que, jarras da posible. Bai, eta que, está que. Aya, gero, esan du kultura, la sustatzea, eh, izan beharko lukela helburu eta interkulturalitatea. Hori ez ondo esplikatu beharko digo, zer dan? Ai. Bueno, bigarren... beste, beste beste bat ere jarri genion, da? Bota. Bye. Bueno, gure entzule batek onako kanta bializigun, entzun dezagun eta gero, ko komentario tx bat ekingo du. <totodic noises> Bale <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, gauza asko pasatzea burutuik, ez nire uste Boi malditik etortzen dien e, Dekreto berri hoiekin Parra eraskuiten dugu, horrek asko launtzen dugu Haurera eh. egiteko Eta esteulastu behar Inberzio importantena dana Parra Ego, ego, ego Ego Inbertxo, importantena da, parreitea. horrekin eh? oh, gozna, hori? Bai, bai, bai, adoz. En fin. Peperen dekretuek grazie maten diote, haizun. <risa> Segueiago, Martin. Bestea, beste bat, venga. Venga. No. Bueno, gure entzule batek, honako kanta bializigun, entzun dezagun, eta gero, kon comentario txogatze egingo du. Teregan ur dintzeko sortzen du antzia Ez da beti errezan erri jartzia Zegolinia zegolinia netari korrenia hoy oh. van jugar que de le neutuinbia va encontrola tu ha controlado esa ¡Era tenen aporragia egiten, eh, Martín! ¡Bai, baina, bien, neurtuta, eh! ¡Huein ezin du la egin, sí, ¡Lekutan utzi ditu, beste bat, ezea! Eh, ¡Huein <risa> de la urteko Aguardia Civil, no iakasos! <risa> <risa> sí, ¡Beste bat badauko haguesta! ¡Denga, beste vale. abestitxo vale. bat! No. <risa> bueno, gure entzule batek onako kanta bializigun, entzun dezagun, eta gero comentario cho, hatze, egin gozo. El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auko de papam, nos iremos a pasear, vamos de paseo, en un auto feo. Kotx ofisial hartu behar izan det, Arach. zaten hartuko, baina batzutan eusko eh, ba, eh. jaraitza jun beharra, osta dinoa jun beharra, ota bueno, hartu behar izaten da. Eta gaur motuen esetorri hotza azkuit eurako eta hori <risa> bai, atzuna bai. naino kilometruat zua daudelako. Baina bestela, bai, normalian motua bueno, gaztetik oitutanago eta, bai, bueno, motua nebiltzen egin. Hor txen? Eh? Haizu galdera bat, hori neetorri zan nean, kotxe ofizialean neetorri zan? Ah, ez dakit. Ez dakizue? Baina ez altin ez demak kanpo gajun arrera aitea edo. Baina, urrezkuta gozti. Ai, ai, ai, ai. ai. Plazara hori ezaz aldu zen. Bai, oh, eh? Ah, plazan gelitu zinaten? Bai. Berak ez altzekin, hau nontzeon. Ez. Nola da posible hori? Zekin nontzeon munduko edabide importanteanaren edabide eh, edabide egoitza? Edabide importantena, ez da gini. Tak, edan. Bueno, bueno bifataz aizkigu. Auek asko guzatuko zaizkizue. Eh? Bueno, askeneko bat, hurrengo ez da ipateko. Bai, bai, guzatuko bai, zaizkizue, ikusukoazu. Espero. No. Bueno, gure entzule batek, honako kanta bi alizigun, entzun dezagun eta gero, komentariotxo bat ze egingo du. Saludain guztio, gerritzea daia, adleti, adleti, zuzara nahuzia. No. Hori, <laughs> hori bi aliziguzte. Gero... <laughs> A ber, bai, bai. Ba, proiektu bat zitzea unasko gustatzen, eta hor dun ba, gunginen errealaren gana, eta errealak intzuna zen, bueno, ba, beste proiektu bat zulandu, eta ez tabaia horretan daude. Sartu bertzen un errio xarra hau, Martin? Errio xarra? Hombre, klaro Ah, baina ez alda, Euskal Herrikoa Zer, herrinkon del suatko ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Erri osa da Bueno, kontua da Eta azkeneko hitzak bereskoratu nahi ditut Etzitza jo lagasko guztatu Proiektu hau Eta beste proiektu baten Bila edo eh, Joantzela Realaren gana, ezta? Boen, entzungo dugu Azkeneko kortea Usted beste proiektu bat dagola. Bueno, ez da kinik, eh? Ja, malaletxean jarrenazu Ez da kin? Atletik egin. Bueno, gure entzule batek, honako kanta bializigun, entzun dezagun eta gero, komentariotxo bat egin godu. Prekausioon! Kamion -ka eruna! Eh, Naiko txarra. Naiko txarra, zati bidegaritasun ekonomikoa bat ere bermatuta. Naiko desastre izango, izango zala eta horrek izango lukelake ondori joa ba, eh, gure didutan eta guk datorren eta osteunetaro aurkeztuko deu publikoki proiektori, eta pentsantzen deu donostiako gauza honena hoi da ba, hoi atera behar dula e, ingo dan plenoan. <coughs> Oin esango hiozumesez, Deniz Itxasoren eta Juan Carlos Izairen arteko ikamika, au, ez, e, e, zergatik dan? Zer da, zu eramango zaituzte lako, zera ez? Eh, e. osoko bilkulara? <laughs> ez da horretik? Esan du, osoko bilkuran? Es contuada, eh Sergio Jarreta. Oye, antes serio, en a Sergio Jarre, eh. Bueno, yo es bazait zentsura, paradixo. Ah. Mere vale, vale. Martín, bigarren platera. No, no, bigarren platena, Martín Bai, bigarren platenean, lehen osandegun bezala Kristian Galbezen Oliasko Bular Euskaldun duak seis, Hau zer da? Zei zangote da Hau zer da Ba, hau da, zuri okurritutako gauza txobat Bai, azkeneko saioa, klaro, eskizak, botatzea ituzuek, gauza botatzea datik asko sobio dezue, mirari bezala, hilike hon Bortatzea Eta hoxe da, baten batek kainabera botatzea, eta gero zekatzen da Arrantzatu iten duela, arraina Abai. Bai, eta Se. hau botaz denun, ointela bihazte Mallorca antzei bat Ai, motel, motel Azuta da kaso, ja Zure bizitzako beltzune hori Pasa ego deu Kristian Galvezek areko deu Egun ebaten, Jak, Kristian Galvezek areko deu Egun ebaten, egun, egun, egun Pasapalabra Taga dauna? Taga urdeuna Ez zego dago Ordon, egingo deu Pasapalabra Nik ustez jendeako adakila zerdan pasapalabra Esa, adibidez nik sete maldi maet A ber, ube bikoitza Edatearen apologia egiten duen Abesti bat, mirar Oiskitxel. Hore, oh, oiskitxel. Ba, oise, oise, oise, abezetario guztiarekin. <risa> <risa> Hurtzi, prez <trezzaude>, entzun. <risa> bueno, hasiko gara? Faltan pogatatzen dut, leire pagin, dago. Ba, gaur ez da etorri. Hasiko gara? Posele badugu behintzat. Denbora, A, upi Espainiako auteskundeetan aurkeztu zuen autagaia izen abizenak euskaldun duta. Ba? Aldonik abeztu Zuzena, B. Euskal Herriko emakumezko politikari sexiena Blanca Urgel! Dios! Zuzena C Siglat dira Certificado de aptitud castellana. Kaka Zuzena Oihartzungo ingeles kaskarrean nola esaten daleneengo platera? De premier platet? Zuzena E Telefono kompainiekin euskeraz egin nahi dugunean jaso dugun erantzuna Euskeraz da posible Zuzena F Zizkamizkatarako aproposaten elikagai frantziarra BUAAA us Zuzena! G! Euskararen erabilera sustatzeko abesti ezagun baten estribibilia. Guk euskaraz! zergatik, ez ez? Zuzena, H, fragak euskaraz esandako hitz bakarra. Ba Nola? Ba Eta Eeta gaina tezetak onda. Bai, zuzena da. I, euskaraz, falta derriego. Iturgaitz! Zuzena. J! Nixi gango eusko gudaria.netan soper. Zuzena, K! ente inoiz aipatzen ez duen errepublika islamiarra. Eh, pista bat. Errepublika horretan umorea da nagusi. Katxon derstan. Suzena, L, argulluan saioko sekzio arrakastatsuena legiarekin garbituta. Legiak eta. Zuzena, M, sinonimo pagocha. Zer? Sinonimo pagocharena. Pasapala braigo de. N, euskaltzain guztiak hankazgora utzi zituen esaldia. Nola EZ dakila. Zuzena, O, estatu batuetako hegasti nagusia. Oba Matxoari Zuzena P Euskal autonomia erkidekoko lehendakari jaunaren izena bizenak euskaratuta Patxilo Arrain Zuzena R Komantxeroek Euskal Herrian kokatu oiduten herri osako herria Rinkonde Soto! Herri da! Beraz ez da euskalduna! Naikoa, naikoa, naikoa! Zuzena da S Iker laukitxoen neskalaguna Xara, ikazkin, ja Zuzena Oihartzunen Ia Gerra eragin zuen abestiko protagonista Chipirona Zuzena, v, zer eskatzen du herriak? Bi batxi Chihuahua! Zuzena, y, montanierrek noiz joan berdu etxera? Ja, ja, montanier, kanpora, orain, ja. Zuzena, z, herriak asko maite duen realeko jokalaria? ZURU, ZURU, ZURU! Herria zurekin! Zuzena, bat falta da, m, sinónimo pagotxarena? Oh. Ba, ez tagit, ez tagit, minio pixkat, harraro esamar. M, sinonimo pagotxa? Eeeem... Eh... Denbora gutxi duzu? Eh. Oh. <laughs> <laughs> Se on amartei. Baino, si nonimo pagotcha hori bakarri falta ez zaizun. Si nonimo Zeintzen. A ber, eo sinik da ke? Mirarie. Mauka, pagotcha, mauka. Mauka. Horinola no ez dakizu ba model. Non la ke ez dakita. Non ez dakila. Euskaltzen, nola zan, euskaltzen dia utzizun eshallia. <laughs> Huezen aurreak. Bai, eh, kontua da, sinonimo pagotxarena hori zuri bakarrik etzaizula gertat. Tu beste bat iere kertatuz zaitzai, ez? Seine. Zenei. Yes? Kontua da, leizaola elkargoak, zabaldu duen, <risa> video batean, agertzen zaigula, bueno, badak izo epizkat problemik anondik datorren, bai. ez Bai, video bat edo, bi. Bueno, berez bi videozian, baina guk bati egingo diegoa no, referentzia. Vale. Bai, orduan, sarera eh, entzungo dugu eta gero explikatuko ez datorren. Kevin jarriko dugu itzaiten. txena eta uste arte batean matrikulatuta dago. Ikus esazuen nolako azterketa osoa egiten diran irakaslea. Bai, zer? <totxe> bai. Eta azterketa osoa egingo dion irakaslea da, ba, eh, Leno aipatu dugun Oilaisko Bular euskaldundoak da e, emakume bat. Aha. Bueno. Orduan kontua da. Bai. Eh, irakaslea emakumezkoa berotuko dala egi Ikasleari egiten dizkion galderak erantzun nala. Eta galderak dira euskarari buruzkoak. Osea, bideo pornografikoak. Eh? E, Giroak berotzen joango da, erantzunak zuzenak izan nala. Bai, frogatxo bat, hemen txea du. Ezaldiaz batu, abzetzareak, kakakola eta gareak. Bai. Ondo dihoa, ez da? Ondo erantzun du? E, irakaslea, emakumezko irakaslea ba, gehiago berotuko da, arropak erantzen ditu eta bar momentu joakin batean iritsi da galdera bat eta honek ere ez du joakin erantzuten no. Baina Magotxa Baina, ez daki zer den hori Ez du eman pagotxa Sinonimaz eman pagotxa Ez daki zer den hori Ez dut irekin kere Gero azalam Aizu, aizu, arropa galoan daukarara. Zer da hori, Martin? Etzu noaz matu zeintzen pagotxaren bai. eta emakumeak, irakasleak, logelatik kanpoa bidali du. Eta ja, giroa, bat batean, oztudu. Baina, zer gategiskatze joa arropa gultatzeko? E, Kantzonti liotan botadu logelatik kanpora, Ah. Ate dio, eta honek esan dio, ba naiz eta rolioak bere, mere martxa ez jarraitu, ba gutxienez itzultzeko arropak. Uh -huh. Euskal Herrian ezin da ligatu, ez baldin badakizu zein da pagotzaren sinonimo? Zein da urtzi? Zein da urtzi? Esne sinonimo pagotza. Oindiki ez aldakizu. hola no hay eso ligatu. Mauka, mauka. Ba? mauka. mauka? Bueno, jade... ezin da ligatu, ez baldin badakizu pagotzaren sinonimo hori dannan badakiz, demo, eh? Ezungo de Urrebilla. Eh? Bai, orduan kontua da, bideo honenarira harira, ba, asko puztu dala, nere ustez faltxua dan mito bat. Da, euskaldunak larrutan gutxiten degula. <hazitzen> bai, eta orduan, ba, orduan, bideo e, e, hauen polemikaren arrastoan, ba, txiste asko koratu dizkigute, eta txiste horiek, ba, euskaldunak ba, kakaren pare usten dituzte. Ez? Adibidez, txiste bat da, nola esaten da euskiraz larrutan egitera noa? Ba noa. Eh, saurikiro da torre da. <risa> <risa> Logroñora noa. Ah. Hor dut, horako txiste super graciosoak, egin dituzte. Eta horrek puztu du ba, betiko mitu faltsu hori, euskaldunak laurotan gutxi egiten degula. Eh, mito horietako, mito hori bueno, barkatu, bultzatu dun edo puztu dun bat, rebilla jauna da. Urtsi, kontatuko diguzo rebilla zein da, nes? Kantabriako eh, presidente hoia. Horri da, eta hornek, telebistan, ze esan Ba, lehenengo aldiz, sexua proletikatu duzun lehenengo aldiz hemen izan zela, Euskal Herreian izan zela, emezortzi ba, urtegin ba, eta hor ba, dinduta. Horri da, hor ba, daukago ez da. Ba. Garai hartan nik emezortzi urte nituen eta bilbora joan nintzen. Pues entonces oso ligatzea batez ere ni bezalako entzat. En I ezinezkoa. Eh, Nik en sortzi urterekin egin zuen lelengualdezta ordainduta, eh? Pues sabe, te que la misma da que y pagando, la... eh? Christopher personaje. Ba bai. Ordu, claro, ezinezkoa ah. larru da ni eta bi arazo iragatik, bat, ez dakiz ulako pagotzaren sinonimoa, hori fundamentala da <risa> euskaldunen artean. Eta, klaro, bi, ezke, rebila bezelako batek, ba, zaila dauka, Euskal Herrian, Euskal Herriatik kampoa, eta planetatik kampoa ere, bai, ez? Ba, bai. Bueno. Orduan, hemen daukagu Euskaldunak ditugu, hemen daukagu Euskaldunen kontrako mito faltsu bat e, bultzatzen dutenak, eta oiartzen irratien non kokatzen da hor? Orozko poantisex, klub? Ezke, kontu da, kokatu zeraten la, beste aldean. <laughs> beste aldean. Bai, ha, eh, sexu harreman eh, estete izango libreak eta hola, baina harremanak eta naturalak beintzat bultzatu hordez zeitei dezue. Eh? Justo kontrako aite dezue, eh? Zer. Bultzatzen dezue eh, sexu harremanik ez edukitzea, ha? kastitatea, nola no, da? Nola. Nola? Veira, mira, que leto yo soy a las nerivida. Auda Juan de Nostiránlean eginten uten horoscopo dance club, hemendik aurrea horoscopo <laughs> eh, anti club. Vale, has tenga Aries. <coughs> Kontu zigo te arekin. Dituzun beldurroiak egi biur, Egi biur daitezke eta. Geminis, ez konfiatu maitagarria zarela esaten dizun horrek, txantxetan abileta. Harreman hasi beharrea duzu, lasai ez prezipitatu. Sagitario, mirari, aber, bihotz beraz daude, sentxible eta maitasuna eman eta jasotzeko gogotsu. Relajatu inbertzu, asike joga pixkat egiten hasi. Horoskopua bukatu digut, aber ondo juten dizuten, eta animo. prezipitatu ez es kasuin eh, no, baita batek esaten baldi, ez konfidatu barkatu maitagarria zarela esaten dizun horri eta beno bihotz bero baldima hautet ezer da kezer juntzaite jogaitea sei zate bultzatzen niko nikoienon bai hoiz bai. bai bai bai, bai, bai, bai. Eh, au zer da donostiako artzafestikoak bultzatutako saioa oz, eh? zer da gaña joidei cerrar y vereo gauta a nola Eta aki gortikan alaznek sortzen ditugua. Eh? Ja, Eztak izue, pagotsaren sinonimoa zein dan... <laughs> gero, olako saioak bultzaten ditu ze, olako edukiak... Ez, ez goa zinua, eh? Ai, azkenean mitoa egitea izango da, zuen eraginagatik. Bueno, bihar gadiadi, eh, ongo naiz, alaznek zerre esan, zai? Eta pixkak guelta maten diagona, ez? Bale, ba, ba. saiatuko gara. Ba. Bueno, gero euskaldunok... Larutan egiten edo beste arazo batzuk dauzkau Eta da eh, Terminologia arazo bat Zertikan, terminologia arazo hori Nola esan, esaten diozue Edo esango zenio Zuek orgasmoa edukitzeari Banoa <gülüyor> Banoa, bai, jarri zazu Eta dico du Si, bai. <gülüyor> si <Sí, sí. gülüyor> Banoa, banoa Matxi, gendi, gendi de repente <gülüyor> <I damn. Hey. gülüyor> Banoa sanaldez du Banoa <gülüyor> Konezkela jatorria nazio Baxi eta bilok txortan aginan. Ta momentu posgarren nien bandak izuzesan diten. Banoa, banoa. Ala, ala, ala, ala banoa! Mina bederatzen hundela erabita bi garren urtean. Labanan egin genuen bat erragu zera erabaki genuen. Hasia apota edo izuri esan behar denaz. Bagar mine. Nizu izango banitz eta norbaitek hasia bota behar dut, esan ezkeo barroioa mozten zait, enzeko. Uh -huh. Ba, bakizu ze patxin, nahi aspaldi mozuzetetela roñoaz duke. Ba, gauza bat izango dizut, maritxurit banoa esaten didadean asko gustatzen zailo. Uh, maritxu, pelanduzka hoi! Eh, bueno, etetet, bueno. ez dago onartuta, maripurtzile do pochorbero. Aha, uh -huh. pochorbero horrekin zu! Ba, bakizu, bai zaskon hazie jarzen da. Eh, entetet, hori ez dago onartuta, bero jarri, esan behar <risa> dut. Bakizu, barbine, hoain bai, hoain banoa uh -huh. Bueno, Martín, va Noa ¿Vas oas? Bueno, derroita a nadie minuto Va, como... y te ya, ostria la Martín, postria ¿Vas? Postre garaia, Martín. Bai, postrean beti bezala, euskera eta telefonoa, ez? Ya... Bai, nioztu jau, azken eko dela. Bueno, e, beste buelta batzuk emango izkiogu, e, igual e, pixka, pixkat aldatu inbarko dugu, baina aurrera jarrituko dugu olako salaketekin eta olako zoriontzeekin. Zein da eko Zein da kontua? Donostiko saltoki handi batean, esango dugu izena, ezta? Dekatron. Dekatron. Batzuk zuten leno, Dekarton. <laughs> Dekarton. <laughs> Bait... Baita, beste batzuk mamu. Ah, mamu, bai. Mamu, bai. mamu, Edo, mamu asko babiltelako, e eh? Ezo, karrefu. Karrefu, bai. E. Bueno, kontua, decathlonen, jari dituztela la e, ordainketak iteko makina batzuk, eta makina horiek normala dan bezala, ba, izkuntza ukerak dituzte, ezta? Gaztelania, inglesa, frantsesa eta? Euskera. Euskera? Euskera? Euskera, ez posible. <laughs> Nola ez ez? Katalana? Ez Zerti ikan? Zerti Ah, oi, geho, jakin gotego. Hordun, hori, zergatik, ba, galdera horrekin, jogen un dekatunera. Deitu genuen da, aziran nahiko jator. Etzuko dugu? Lehenengo hata, geho, joan etzuko bai. Kontua da, johan e, nintzen, jende asko zegon, bai. eta aprovechatu nun makina hori zego lagara juteko, uh -huh. eta ordeinketa egiterakoan konturatu nintzen, hizkuntza batzuk daudela eta euskera ez dago latarten. Bai, ez dago euskera. Ja. Eta, katalana bai. Bai. Jata, donosti euskal herrin dao, ez da esta, okatalunian. Bai, baina azkagu, e, bai, bai, badakit, daulotzen den, eta gu dakigu, eta, bueno, eee, kaina ematen. Nola, <risa> kaina ematen? Kaina ematen, ba, euskeraz nahi dugu, eta euskeraz ja, e, jartzea nahi dugu. Ba, egizu, ba, zer, e, zer, e, burratu zaidan e, neska e, entzunan. Ai, auskalo, euskalo, <risa> euskalo, euskalo, oso, oso, oso, O son dijo al asa no, yo, ¿eh? Es, es que... Bueno, perdón, ¿va, ¿va a capitarte ni te ir, tía? ¡Vai, vai, vai! vai, vai. vai, vai sí, ¡Va oíse, sí. sí. va oíse! ¿Donostia? ¿Nicda no. aquí, ah, dala? ¿Dónde? ¿Es Calderrián o vai. Cataluña? Ah, a ver, aguas. Ah, es Calderrián. El ¿sí? problema en España, como con Al-Qaeda al y los terroristas islámicos, no empezó con la crisis de Irak. En realidad, no tiene nada que ver con el gobierno... ¡Certa! Pues... Guatu dit, pixkat aznar inglesez iteiten ah. beha... Eh, ez, baina ondo gondo. Bueno, kaina emate kanya. horrekin pixkat arritu da. <laughs> vai, vai. Ordon, mirarik esan bezala, Zerti. arri garria da, vai. dekatron hori donostian negonda, katalanez, oh, ja. aukera ematia, eta euskera ez da? Zerti oh, ja. Baina bueno, nahiko jatorrik usidego ez, bai kaina ematen arri ba, gara, ematezun emate gainean zeudela, laster soluzio bat aurkitzeko modua izango zutela, tabar. baina gero pixkat de, okertu intzan bidea. Bikaren zatian zungo Makoitxaberen da, ordaintzen du programa informatiko hori. Eta orduan, Katalunian, ba, e. Dekathlon e, gehiagi daude, eta beraien artean, ba, e, lortu dute, mm, ba, berizkuntza jartzea. Osa, de eta Katalunian eme... Dekathlon gehiagi daudela? Osa bai, bai. Hoi <laughs> da, arrazoia. Hoi da, arrazoia. Eta ze nahi du, Kataluniako Dekathlonak honeak hartzea? Esta itargui geratzen a irnos. Maño, hemen asko baldimas oztene, hemen <risa> miño gutxi jo baldimas izango altzuten aukera, edo... Ez takit Osta... pe... zesan nahi dun horrekin. Ez eh, proposatzen nahi den eh, Katalunyako batzuk hartu eta tanako jartzunea ekartzia, edo, ez detenten ditzen noso ondo, Ka Katalunyan dekaton gehi egi, eo tiak zezerikusia donostiako makina horrek, euskerazko aukera ez izateko, ez detenten ditzen ondo. Hordun, bueno, bukaeran saiatu guenien soluzio bat aurkitzen? Ez ba, genuen nartu. Eh, bueno, lehenengoa, eskatu, eskatu dugu, ba... Eh... Bueno, euskeraz va es badago, bueno, va. Ba. Veis, kendu Cataluña, ¿es? Ah, eh, Baina, informatiko horri, informatikako aplikazio horri, hmm. euskeraz jarri ez, catalana kendu. Hori da proposatzen dezuena? hori eh, da. Ah, Baina ah, vale. es esaten dut ere ere ezin dela. Ezin da. Ezin da, ez jarri ez kendu. Hori da. Ah, vale. Jale. Artur mas, asalto <risa> ar ar ar ar <risa> O, eskatzen nahi gea, hori da. Geko katalania, ezbea ga zertzenez dela. hau <risa> <risa> e, da, eskatzen nahi gea eta eta ez bakarrak ze, ba, e, jakin badakigu kexa asko egon direla. Hai. Euskeraz jartzeko eskatzen nahi dia eta hauen proposamena zein da katalanakentzea? Ba, jauna. Bueno, ta gero azkenan bukaren esan du, ez indala, ez jarri, ez du, Beraz, bakiz uzert daun. Bueno, urrengo saioan aurrera penik. Bai. Vai. Bai, ya llegó. Ay, bai, bai, bai, bai. Se bai, bai, bai. Martín Quillón en Lenengo el Carresqueta, Martín Quillón en Lenengo Bai, ¿es? No la Lenengo el Carresqueta. Era bat seco galdu naiz. Lenengo el Carresqueta en go duzula su chayones. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, bie ongo deán, gañar. Bai. El Carrico de Uurco Urko Jiménez da Iker Jiménez naia txikia ha. eta beak esplikatuko pizkatuko <risa> du eta sexu honen e, arira hori e, mito hori nork sortua eta zergatik Ta gero ekarri nahi dugu e, hemen herriko pertsona bat e, saiatu dana saltoki handi batean makina horiek euskeraz e, jartzen eta lortu duna eta demostratzen duna ez da bater estan ja makina hoiek euskeraz ere eoteko Eta kero beste gauza batzuk ere badauzkau baino... Adibidez, adibidez, zein. Ba... Ah, ah. Esan nizuen aurreko saioan, ekarriko genula... E, kon, e, Elena Francis moduko bat. <laughs> bai. bai. E, negoziazioak gogor dihoaz... Estebun bueno, lortu, baina... Zein. Urrengo saiorako espaldimada... Zein, zein, zein da. Elena dago? Francis hori. Bai, ba, pixkat seksu harremanak eta sustatzeko, ikustet. ikustet Aizu, Martintzu, ez ariua pixkat... Di, eh, oso didaktikoa, aida bihurtzen, eta ustez katxandeua... Al debate utziko dugu, eh? Ezakite, ezakite, ezakite, Tarteko bideo bat aurkituko dugu. Eske, que, cash on the standeko E República asko funtsen zait, eh? Ah, vale, vale, vale. Osondo. Batse osondo esanda pasa palabra bai. Bai, bai, hori eh, berreskuratuko dugu beste momentu batean. Eh, bueno, no. eh, abesti motza vesti moza, acuérdate de eso. Abest... motza? estamos segundo. A ditu? Eh, bai, hemen bai. Esta que ya es algo. Eh, bai. Bai. <laughs> ah, va, ba, ahora me he confundido abesti... hau da, ez? Eh? Es Ba, hoy da, da katenanik Está kazu, ogeita malau izanaregui Bai, ogeita malau, a goxe, gei Evaristo, bai. ogeita gozo Bai, bueno Ba, ezin de zuvillatu Sein da, a bestia Hau da, eee eh... Gozeren laugarren discoa, gozera lau izanado bueno, nei... Izen muy basanta, nik video tuvo Eh, bondaje Bondash, izanado B-O-N-D-A-G-E bai. Bene, chien her. Baierketu cosun. Bai, Bueno, kontuada, abestiontan daudela nere bimito, batetik ineso sinaga gosere abesti hori da, hori da. Osondo. Bueno, ausin, na? Ineso sinaga gose. Arrasaterra. Hori da. Gose taldekoa abestaria, gose da. Eta trikitela trikitelaria. Hori da. Eta berarekin batean abesti hontan zein Evaristo, Evaristo la pollagua. Evaristo la pollakoa, ta bestea kose da, ta bien artean ze pasakoa ba. Iruno baita da ti? Ba, ta aquí se se pasakoa baño Alanderen Orozko Antisex Club, Tarthen Ballego belita ke se pasako. <risa> <risa> bueno, esa merdoso y e, esa biardichoso its magikoak. Bai, esango et. Bueno, eskerrak bene benetan Baita urtsiri ere, bene-benetan besarkada solidario bat, e, pagotxoaren sinonimoa ez jakin arren. Urrekoa bironi, mire eh? palabra, e? Eh? Bai, bai, bai, hori bai, pendiente dao. E, eskerrak, danei entutegatik gatik, entzute besarkada bero bat e, hemen zaudeten noi, hemen ez zaudeten noi, eta oiartzu nirratirako, Martin Kicho.